Містя не змінюють людей, лише найближчі їм люди чи праця їхніх рук. Ти, певно, здогадався, що саме завдяки цій жінці я навчився пекти кістичка з меду, молока, масла та різних приправ. Це сталося, коли вона остаточно зникла з мого життя, тобто я відпустив її. Я хотів створити її образ, бо ніщо так не запам'ятовується як смак і запах. Ніхто не вмів повторити це, хоч я охоче давав рецепти охочені. Я пік кістечка, коли мене охоплював відчай І роздавав дітлахам, старим жінкам, чоловікам Бо тільки вони можуть ставитися поважно до солодощів Створених з ілюзій, спогадів, мажань а Згодом мене прозвали кухарем І саме кістечка допомогли мені забути Про писарів східних воріт Мене спочатку дивувало, що таке скромне, непримітне служіння писарем Викликало в людей упереджене ставлення ти, безперечно, встиг уже це відчути, Антоне. Тільки поживши серед різних людей, я збагнув, що на межі двох світів прибудець не може зважитися на відверту сповідь. Ти сам свідок. Ніхто не вимагає від нього перепустки. Наша робота проста. Відчинити двері і впустити кожного, хто бажає увійти. Кожного. Для нас нічого не важить минуле цих людей. Нам майдуже, що вони вчинили у тому світі. Хай цим займаються книги в бібліотеці, перекладені з мови слідів, голосів, запахів. Бо я переконаний, цих книжок ніхто не пише, вони самі себе створюють. Бо якби їх писали люди, то зробили б з ними те, що роблять у тому світі з усіма істотами та речами. Знищують, спалюють, віддають на поталу забуттю. А тут ми лише читаємо книги про себе і про інших. Щоправда, спершу треба зуміти знайти потрібну книжку. Вона ніби дзеркало зобразить тебе поруч з тими, про кого написала, і тобі вже судити чи пасуєте ви одне одному. Ось такою була розповідь Генріха, що прозивався колись кухар. Він і тепер деколи пік тістечка для дитячого притулку, але вже не для того, щоб пригадати жінку, у слід якої давно перестав вступати, а лише, аби потішити дітей солодощами. Антонові ця розповідь видалася такою простою, ніби йшлося про його життя. Поживи, яку він дістав під час зимової подорожі, могло йому вистачити на довге життя, адже історії, вичитані з книжок, не мали ні запаху, ні смаку, викликали лише тривогу. Настала ніч, темна й холодна, коли Генріх попрощався з ним і подарував з горточок з трьома тістечками. Вони не зовсім свіжі, але це їм не шкодить. Віддаси одне старому, друге Марфі, а третій з'їж сам, коли будеш вертатися. А що далі? За тим лісом, спитав несміливо Антон. Повну місць, де я ще не бував. Не землі притулку. Ти ж не хочеш йти туди зараз? Ні, здригнувся Антон, я хочу додому. Там був колись і твій дім. Я відійшов задалеко від нього. Ну, добра ніч. Не сподівався такої зустрічі. Антон заблукав у темному коридорі. Він все одно не знав би, куди йти, якби навіть мав свічку. Пальці намацували різні двері, але не було б тривожити мешканців цього дому. Було так темно, що здавалося, ніби він осліп і вже ніколи не побачить проблеску світла. Пахло вовкою землею, воском, невидимі потоки то теплого, то холодного повітря звивалися довкола нього. Нарешті він наштовхнувся на кота. Хоч то не мусив бути кіт Якова, а чийсь інший. Той засичав, але Антон озвався до нього ласкаво і попросив вивезти з цього мороку. Мабуть, котові було неважко зробити цю послугу. Він потерся об ногу Антона і пішов уперед, нявкнувши перед дверима, з під яких пробивалася вузесенька смужечка світла. Дякую, друже, хоч би куди ти мене привів, полегшено зітхнув Антон. Двері перед ним і котом широко розчинилися. Вибач, Якове, я заблукав, тут темно. Хто не запалить свічки, той блукатиме в темряві, засміявся Яків. Я розмовляв з Генріхом і не повечеряв. Підемо, вам залишили поїсти. То ти знаєш? Тут усі знають, хто ти і за чим прийшов. Коли довго живеш у притулку, неважко читати чужі думки і вгадувати бажання. Ну як, ти задоволений? Не знаю. То про що ж ви розмовляли з обіду до вечора? Генріх розповів мені історію свого життя. Певно, це і є те, за чим я прийшов. Хіба не знаю, що мені з цими робити?